Vă invit să ascultați azi episodul 14. Capitolul 16. Un nou început Ce transformare a avut loc în familia noastră? În loc de certuri și amărăciune, trăiam acum în înțelegere și bucurie. Schimbarea pe care o făcuse Hristos era așa de mare, încât ne uimiam în fiecare zi pe fiecare dintre noi. Ura care ar mognit ani de zile între mine și mătușa mea, părea un coșmar din care ne-am trezit amândoi. Religia pe care o practicasem cu atâta zel Nu făcuse decât să mărească vrajba dintre noi Întoiul unei puja, mătușa mea aruncase în mine Cu o ceșcuță de aramă plină cu apă sfântă Dar Hristos ne-a schimbat pe amândoi Ea era din nou ca o mamă pentru mine Dar într-un fel deosebit Iar fiul ei, Krishna, pe care de asemenea L-urâsem cândva, îmi era mai apropiat decât un frate Într-adevăr eram frați în Hristos Trecutul dispăruse mistuit, cu siguranță, la fel ca și idolii care se transformaseră în cenușă, odată cu tot mormanul de gunoaie. Transformarea era produsă de Harul lui Dumnezeu. Când eram hinduși, nu cunoșteam conceptul de iertare, deoarece nu există iertare în karma și, prin urmare, nu ne puteam ierta unul pe celălalt. Acum, pentru că Dumnezeu ne iertase prin Hristos, puteam și noi să ne iertăm reciproc. Am aflat că Hristos spusese că cei care nu iertau pe alții cu toată inima nu vor fi iertați de Tatăl. El ne pusese în inimi acel sentiment de dragoste iertătoare, iar eu nu mai puteam să port pică nimănui. Cuvinte pe care înainte nu le puteam spune cu sinceritate, îmi pare rău și te iert, se auzeau acum în casa noastră ori de câte ori era nevoie și de aceea bucuria din inimile noastre putea crește. Minunea minunilor a început să-mi placă să ajut la treburile gospodărești. Noi adolescenții udam plantele, smulgeam buruienile, cultivam răsaduri de flori și adunam frunzele cu grebla. Sub privirile uimite ale vecinilor, curtea noastră a căpătat un alt aspect. Nimeni nu putea să nu observe transformarea. Mai exista o schimbare care nu era vizibilă din afară, dar care însemna foarte mult pentru noi. Zgomotul pașilor care ne bântuiau casa și despre care am crezut că erau făcuți de duhul lui Nana, nu se mai auzeau noaptea nici în pod, nici pe coridorul din fața dormitoarelor noastre. Mirosul acela neplăcut, care însoțise deseori aceste fenomene și pe care nu am putut niciodată să-l identificăm, a dispărut acum pentru totdeauna. Nici obiectele nu mai erau aruncate de o putere invizibilă, din chiuvetă, de pe masă sau din dulap, ca să se spargă pe podea. Am înțeles în sfârșit că toate acestea nu se întâmplaseră din cauza duhului lui Nana, așa cum am presupus noi, ci din pricina ființelor spirituale pe care Biblia le numea demoni îngeri, care se răzvrătiseră împreună cu satan împotriva lui Dumnezeu, și care încercau să pună oamenii în încurcătură și să-i înșele pentru ca aceștia să se alăture răzvrătirii lor. Ei erau adevărata putere care stătea ascunsă în spatele idolilor și a oricărei filozofii care îi negau adevăratului Dumnezeu poziția sa legitimă de creator și domn. Acum am înțeles că acestea erau făpturile pe care le întâlnisem în transa yoghina și în meditația profundă travestite în Shiva sau altă zeitate hindusă. Citind Noul Testament, piesele unui puzzle, Cine sunt eu, de ce exist și ce destin mi-a hărăzit Dumnezeu, au început să fie puse la locul lor și a început să prindă contur un răspuns metodic la multe întrebări. Îl rugam pe Dumnezeu să-mi descopere semnificația Scripturii, apoi citeam fiecare verset încet, digerându-l și încrezându-mă că Duhul Sfânt îmi va da puterea să înțeleg. Petreceam ore înșir în fiecare zi în rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu, ore pe care le consacrasem cândva închinării la soare, la vacă și la idolii neputincioși de pe altar, precum și practicii yoga și meditației. Am citit noul testament de mai multe ori. Am citit și Vechiul Testament și am descoperit că Biblia nu era o carte a înțelepciunii antice, mistică, vagă și contradictorie și nici a miturilor despre zei închipuiți, precum Rama și Krishna, care dacă au existat vreodată, au fost oameni obișnuiți cărora le-a fost atribuită divinitatea. Din potrivă, cu mulțimea de dovezi incontestabile care o autentifică în marile muzee ale lumii, Biblia este o carte istorică. Ea vorbește despre oameni care au existat cu adevărat, Avram, Daniel, Petru și Pavel, care l-au cunoscut pe Hristos și despre națiuni adevărate precum cele ale Israelului, Egiptului, Greciei și Romei. Am văzut că Dumnezeu, Creatorul, are un scop pentru toți oamenii. El a fost Dumnezeul istoriei și El lucrează încă pentru existența și treburile națiunilor. Biblia mi-a descoperit de asemenea ce mai are de făcut Dumnezeu pentru a aduce istoria la punctul culminant și am început să văd într-o lumină nouă evenimentele curente, în special împlinirea profeției ei în Orientul Mijlociu. Familia noastră petrecea momente minunate când ne împărtășeam unul altuia ceea ce învățasem din cuvântul lui Dumnezeu. Ma a citit Biblia cu o credință simplă, copilărească. Dacă această carte sfântă, inspirată de Dumnezeu, îi făcea vreo promisiune, Ma o credea și se purta în consecință. Era atât de simplu pentru ea. Iisus a vindecat bolnavii, iar Ma nu vedea niciun motiv pentru care n-ar vindeca-o și pe ea. Tu ești atât de real pentru mine, Doamne," i-a spus ea. Cu mult timp în urmă, Tu ai făcut aceste minuni formidabile și azi ești tot viu. Aș vrea să merg din nou." Îți mulțumesc, Doamne! Era sigură că Domnul o va vindeca. Treptat minunea a avut loc. Zilnic am văzut câte o îmbunătățire. Era din ce în ce mai puternică. A început să stea câte puțin în picioare, apoi a început să facă pași șovăielnici, ținându-se de mobilă. În câteva săptămâni se învârtea prin bucătărie, ajutând la pregătirea meselor și la scurt timp după aceea, a putut să urce și să coboare scările și să se plimbe în curte pentru a privi mai de aproape păsările și florile pe care le admirase întotdeauna de la fereastra ei. Lăudat să fie domnul, exclama ea, ceea ce n-au putut face cei mai buni medici, nici cei mai bine plătiți vraci hinduși, a făcut Isus care este viu și astăzi. Înainte de a se vindeca, nu putea să îngenuncheze deloc. Rotulele genunchilor care păreau că s-au topit în decursul anilor au fost vindecate în mod miraculos și acum ea a început să petreacă cel puțin 5 ore pe zi pe genunchi în rugăciune. Părea să aibă o lucrare deosebită de mijlocire. Se ruga pentru tot restul familiei, pentru vecinii noștri și pentru rude, ca ei să-L cunoască pe Hristos și să aibă părtășie cu Dumnezeul cel viu. Deși avea mai mult de șaptezeci de ani, se trezea la ora șase dimineața și la ora 11 dimineața stătea tot pe genunchi în rugăciune, fără să se oprească să-și ia micul dejun. Când în sfârșit ieșea din cameră, fața ei strălucea și toți știau că fusese cu Isus. Zvonurile s-au răspândit repede prin oraș și în afara lui La început, puțini au crezut că am devenit creștini cu adevărat Le era mult mai ușor să-și imagineze că am înnebunit toți Veneau într-una vizitatori pentru a verifica ei înșiși zvonurile Unii au pledat cu înflăcărare împotriva noastră Alții au părut prea stupefiați ca să mai poată spune prea multe După ce au auzit povestea chiar din gura noastră și au plecat șocați în curând, surpriza și șocul s-au transformat în ură activă și opoziție. Cei care mă veneraseră cândva și mi se adresaseră cu respect, acum rângeau bazjocoritor când mă vedeau și strigau cuvinte urâte în urma mea. Erau jigniți că distrusem idolii. Am încercat să le explicăm cu blândețe neputința acestor zei falși și să le spunem despre adevăratul Dumnezeu care a venit în trup să moară pentru păcatele noastre. La început, vecinii și rudele au refuzat cu încăpățânare să accepte iertarea pe care o oferea Dumnezeu prin Hristos. Înțelegeam perfect ce simțeau. Nimic nu-i putea convinge până când adevărul nu însemna pentru ei mai mult decât tradiția. Datorită investigațiilor lui Moli, am aflat că exista un grup de creștini care se întâlneau în orașul nostru. În duminica următoare am pornit-o, plin de bucurie, într-o scurtă plimbare spre această mică comunitate, care se întâlnea într-o casă ridicată, doar atât cât să aibă un tavan scund care să apere de soarele arzător și de rafalele neașteptate de ploaie. Ei, veniți să-l vedeți pe Isus Hristos însuși, iată-l că trece, a strigat-o vecină. Nu sunt Isus Hristos, am răspuns zâmbind. Dar mă bucur că sunt unul din ucenicii lui. Micuța biserică ce se întâlnea în casa aceea era formată dintr-o mână de creștini. Câteva familii indiene din est, aparținând unei caste inferioare și câțiva negri. Niciunul nu putea fi asemuit cu un hindus, dar ce primire călduroasă ne-au făcut. Ce ciudat părea și totuși cât de minunat era să mă arunc în brațele acestor creștini pe care îi disprețuisem cândva și poate chiar îi urâsem. Acum îi pe toți cu dragostea Domnului meu și am îmbrățișat ca pe frați și surori. Scăpasem și din lațul diferențierii oamenilor pe caste care reprezintă inima religiei pe care o practicasem cu atâta zel și care nu putea fi știarsă din mintea hindușilor. Urmare logica a carmei și reîncarnării, caste oferea numeroase trepte ce trebuia urcate în evoluția spre Dumnezeu. Stările înalte ale conștiinței căutate în meditație reprezintă prelungirea subtilă a sistemului de castă. Cândva acest sistem împăruse atât de splendid, dar acum vedeam în castă un rău ce ridica bariere crude între ființele omenești, oferind unora o superioritate mistică și condamnând pe alții la dispreț și izolare. În timpul vacanței de Crăciun, fratele tatălui meu, Ramchand m-a invitat să petrec o vreme cu familia lui. Era locul unde petrecusem atât de multe vacanțe fericite. Îndată ce am ajuns, nu a pierdut niciun moment și a început să discute cu mine foarte serios. Ei, Rabi, am auzit lucruri ciudate despre tine. Cunoști foarte bine viața pe care a dus-o tatăl tău. El a stabilit cel mai înalt standard hindus. Mama ta este, de asemenea, o femeie foarte sfântă și extrem de devotată marii noastre religii. În mintea lui, eu eram încă un hindus. Am aprobat din cap cu solemnitate, apreciindu-i grija pentru mine. Își amintea cât de supărat fusesem când am aflat că el mânca carne. De când am devenit creștin, am găsit că noua mea dietă, care include acum și ouă și o mică cantitate de carne, era benefică. Înainte mă simțeam foarte slăbit, din pricina lipsei de proteine. Pentru unchiul meu însă, ca și hindus, consumarea cărnii însemna negarea uneia dintre cele mai importante dogme ale religiei lui. Să mănânci un animal era ca și cum ai fi mâncat un om. Mă certa pentru că am întors spatele unei religii pe care nici el nu o urma pe deplin. Știi, a continuat el, că hindușii de pe o de mile întregi sunt cu ochii ațintiți asupra familiei noastre. Toată lumea știe cu câtă credincioșie ți-ai respectat legile dietetice. Nu-ți poți permite să faci o greșeală ca aceasta și să pierzi tot pentru că ai muncit din greu. Dar eu cred că Isus este singurul Dumnezeu adevărat, mântuitorul care a murit pentru păcatele noastre. Am vorbit cu blândețe și respect, dorind să nu-l jignesc. Îl iubiam foarte mult. Unchiul Ramchand a luat cu reverență bagavat Ghita de pe raftul pe care se afla și a desfăcut-o cu grijă din pânza de culoarea șofranului. Ascultă ce spune Krishna în capitolul 4. Ori de câte ori cel drept cade, apar eu pentru protejarea celor buni, pentru nimicirea celor păcătoși. Mă renasc din când în când. A citit cuvintele rar, urmărindu-mi aproape reacția. Este clar că Krishna a revenit odată ca Iisus, a continuat el. Orice hindus care îl cunoaște, crede că Iisus este unul dintre zei. Nu trebuie să devii creștin ca să crezi că Iisus este un zeu. Asta e pentru cei care s-au născut creștini, dar tu te-ai născut hindus. Orice ai crede, nu-ți schimba religia trebuie să rămâi întotdeauna hindus. Ei bine, eu nu sunt de acord cu asta, i-am spus hotărât, dar politicos. Iisus a spus că El este calea, nu o cale, deci asta îl elimină pe Krishna și pe oricine altcineva. El nu a venit ca să-i nimicească pe păcătoși, cum a spus Krishna despre El însuși, ci ca să-i mântuiască. Nimeni altul nu putea să o facă. Isus nu este doar unul din zei, el este singurul Dumnezeu adevărat și a venit pe acest pământ în trup, nu doar ca să ne arate cum să trăim, ci ca să moară pentru păcatele noastre. Krishna n-a făcut asta. Isus a fost înviat, lucru care nu s-a întâmplat cu Krishna, Rama sau Shiva. De fapt, ei nici nu au existat. Mai mult, eu nu cred în reîncarnare, pentru că Biblia spune că le este dat oamenilor să moară o singură dată, iar după asta vine judecata. Mătușa mea asculta tristă, abia abținându-se să nu plângă. Unchiul Ramchand arăta tare dezamăgit. Era un om foarte sincer și amabil. Îl respectam foarte mult, dar nu exista nicio modalitate de a-l face să ia în considerație evidența faptelor și să privească hinduismul logic sau să-i recunoască inconsistența. Preocuparea lui era să nu violeze tradiția în care se născuse. Nu i-ar fi păsat dacă îl adăugam pe Iisus la lista mea de zei sau chiar dacă aș fi fost ateu, atâta vreme cât mă numeam hindus. Pentru mine însă era o chestiune de adevăr și nu de tradiții. După vreo oră a devenit clar că orice discuție în plus nu avea niciun rost. De comun acord m-am întors acasă în aceeași zi. Gosin nu putea accepta faptul că devenisem creștin. Ca și Ramchand, și el credea că Isus era doar un alt zeu, alături de milioane, o altă cale care conducea în cele din urmă la Brahman. Ce spuneam eu, Bahai? Toate drumurile duc în același loc. Am încercat să discut cu el, să-i explic că eu nu mă duceam în același loc cu el. Isus le spusese iudeilor să creadă în el, al minteri, veți muri în păcatele voastre. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni dar nu ajuta la nimic. Gosin n-avea să-și schimbe convingerile, indiferent ce dovezi ai fi prezentat. Nu mai putea comunica și asta mă întrista foarte mult. Bineînțeles, era inevitabil ca dragul nostru prieten, panditul Yankmi Prasad Sharma Maharaj, să nu vină la noi, să verifice zvonurile și să încerce să ne convingă să renunțăm la această nebunie numită creștinism. De cum a intrat, Baba a aruncat o privire în jur și a observat cu tristețe că lipsea colecția zeităților hinduse care atârnaseră ani de zile în numeroase tablouri pe pereții noștri. S-a lăsat să cadă în scaunul pe care i l-am oferit, a inspirat adânc și apoi a scos un oftat adânc. Nu pot să înțeleg, a început el, trist. De ce să spună lumea minciun despre voi? Mi-au spus că acum sunteți creștini. Ochii lui Baba s-au umplut de lacrimi. Eu nu pot să cred," a declarat el vehement. Spuneți-mi de ce vorbește lumea asemenea lucruri despre voi." O îngrijorare adâncă se putea citi pe fața acestui bătrân binevoitor pe care îl iubeam toți. Dar este adevărat, Baba," a spus mătușa Revati în dialectul hindus. El s-a întors spre mine privindu-mă cu durere." Tatăl tău!" Oare ce-ar crede? Și tu, rabindranat ji, nu poți să cred. Cine te-a jignit? Știu că uneori panditii nu sunt prea cinstiți. spune ce s-a întâmplat. Nu m-a jignit nimeni, baba, am răspuns eu repede. Noi am descoperit că Isus este adevărul, iar El ne-a dat iertarea și pacea Lui binecuvântată. Și tu poți găsi mântuirea în El. Ce încurcat părea! ca și cum iertarea era un concept pe care îi era imposibil să-l înțeleagă așa cum fusese și pentru mine. Părea stânjenit, neștiind ce să spună. Privindu-l pe Cumar, l-a întrebat uluit. Și si tu la fel?" Cumar se întorsese de curând din Anglia, venise pe neașteptate și ne-a surprins pe toți când ne-a spus că este creștin. Baba," a spus Cumar respectuos, Știi foarte bine că eram un alcoolic fără speranță când am părăsit Trinidadul, acum trei ani. Zeii hinduși nu au putut face nimic pentru mine. Karma nu putea decât să mă pună într-o situație și mai josnică la următoarea reîncarnare. Tu știi că mulți panditi sunt în aceeași stare, iar practicarea religiei lor nu îi ajută deloc. Am sperat că o să o iau din nou de la capăt, la Londra. Imaginează-ți temerile pe care le-am simțit când m-a vizitat acolo un fost fârtat de băutură. Totuși, de cum l-am văzut, mi-am dat seama că era un alt om. Mi-a spus că devenise creștin. Hristos m-a eliberat de robia alcoolului, mi-a spus el. Suna prea frumos ca să fie adevărat și apoi nici nu voiam să am de-a face cu religia lui. Tu ai fost dintotdeauna un creștin, i-am reamintit eu, dar el mi-a explicat că sunt foarte mulți oameni care se numesc creștini pentru că aparțin unei biserici, dar nu l-au întâlnit niciodată pe Dumnezeu și nu sunt cu adevărat copii ai săi. Ei bine, a continuat unchiul Mar, acum îmi era mai teamă de creștinismul lui decât îmi fusese de obiceiul lui de abia, dar m-am hotărât să fiu politicos și să-i arăt Londra. Pentru că este unul dintre cei mai mari oratori din Trinidad, l-am dus mai întâi la Speaker's Corner din Hyde Park. Mergeam de la un grup la altul, ascultându-i, până am ajuns la un tânăr care vorbea despre Hristos. Am simțit că spunea adevărul, știam asta, dar nu am vrut să-l ascult. M-am întors în apartamentul meu, dar nu am putut să uit lucrurile pe care mi le spusese prietenul meu și tânărul acela. Am îngenunchiat în dormitor și am cerut lui Hristos să-mi păcatele și să intre în inima mea ca domn și mântuitor. Îți spun cu toată sinceritatea, baba, că Isus mi-a dat o pace totală și m-a făcut un om nou. Îți amintești că mații se plângea mereu că biau și toc mii de dolari pe whisky. Acum nu mai am niciun pic de poftă pentru alcool. Baba îl privea pe prietenul lui cu ochii măriți de uimire, nevenindu-i să creadă. Văzând că rămăsese fără grai, mătușa Revate a venit în față și a vorbit cu gravitate privindul l pe bătrân în față. Baba, să spun ce mi s-a întâmplat mie. Eram în camera de rugăciune și îmi făceam puja, când o voce mi-a spus brusc că toți zeii la care mă închinam erau falși. Apoi vocea a continuat, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Am știut că Isus era cel care îmi vorbea. Câteva zile mai târziu mi-am predat viața în mâna Lui, iar El m-a făcut o făptură nouă. Trecutul este șters, păcatele îmi sunt iertate și știu că voi fi în cer pentru totdeauna. Ascultă ce a spus Isus: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Această mântuire este valabilă pentru toate castele și pentru oamenii oricărei națiuni. Ea este valabilă și pentru tine. Dumnezeu te va ierta și îți va da viață veșnică numai dacă îl vei primi pe Hristos în inima ta și dacă te vei încrede doar în El. Baba părea prea mărmurit ca să mai vorbească. Ne privia pe rând știind că și pierduse cei mai devotați ucenici. S-a ridicat foarte încet cu o expresie de amară dezamăgire întipărită pe chip. A fost foarte politicos dorind să rămână prietenul nostru. Dar vedeam că se lupta să-și ascundă o emoție copleșitoare. Cât de triști am fost când ne-am luat rămas bun. De atunci nu l-am mai văzut niciodată pe baba. Exact oamenii care se lăudau că erau hinduși cu vederi foarte largi și care pretindeau că hinduismul acceptă toate religiile, tocmai ei ne condamnau cel mai mult că am devenit ucenice lui Hristos și cu cât îi asculta mai mult, cu atât vedeam mai limpede că loialitatea față de o anumită religie rareori se bazează pe dorința de adevăr. Ea este de obicei o atașare afectivă de tradițiile culturale. Mulți hinduși recită mantrele în sanscrită toată viața lor fără să le cunoască sensul. Mulți dintre hindușii care veneau să ne contrazică nici nu știau de ce sunt hinduși, știau doar că așa s-au născut și aproape că nu aveau noțiunea celor mai fundamentale elemente ale religiei lor. Crima noastră era aceea că renunțasem la religia străbunilor noștri și asta făcea ca orice discuție despre adevăr să nu mai aibă rost. Lucru destul de ciudat, mulți musulmani erau la fel de porniți împotriva noastră, chiar dacă noi nu renunțasem la religia lor. Un prieten musulman a strigat furios la mine, aud că a început să-l pe șarlatanul acela de Isus. Și totuși Coranul spune că Iisus a trăit o viață curată și fără de păcat. La început a fost greu să înțelegem mânia și ura pe care numele lui Isus le stârnea împotriva noastră în inimile acelora care ne fuseseră înainte prieteni. Mai târziu am citit în Evanghelii că Isus le-a spus ucenicilor săi că vor fi urâți de oameni din pricina numelui său. Totuși era greu de înțeles de ce l-ar fi urât cineva pe Hristos cu atât mai puțin să l crucifice. Nu făcuse decât bine. Dar el pretindea că este singura cale spre Dumnezeu și ne-am dat repede seama că tocmai acest lucru îi înfuria pe oameni, pentru că asta însemna că trebuiau să renunțe la ritualurile și jerfele lor religioase și să accepte moartea lui drept unic preț pentru păcatele lor. Această ură împotriva lui Isus s-a îndreptat împotriva noastră ucenicii lui. Sunteți o rușine și o insultă la adresa comunității hinduse." ipocriților, trădătorilor. Vocea puternică m-a făcut să tresar și am alergat pe verandă ca să văd ce se întâmplă. Krișna și Shanti erau deja acolo. O mașină mare, americană, având un megafon montat pe caroserie, era parcată pe șoseaua din apropierea casei noastre. În spatele șoferului era un bărbat care vorbea la microfon. L-am recunoscut era unul dintre cei mai bogați oameni din Trinidad, un brahman și lider hindus în același timp. Ați întors spatele religiei voastre și zeilor strămoșilor voștri. Asta e cel mai rău lucru pe care poate să-l facă un hindus. Ați renunțat la cea mai măreață dharma din lume, dharma lui Sanatan. Veți plăti pentru asta." Părea că își pregătise cu grijă discursul și a continuat să-l citească cu o voce mânioasă, timp de câteva minute, încurajat fiind și de vecinii care ieșeau în stradă să-l asculte. După ce a terminat, a pornit mașina plecând cu mare zgomot spre nord. Acest lucru a fost prea mult pentru unchiul de Onarin și soția lui. Nici înainte de marea schimbare nu se înțeleseseră prea bine cu majoritatea membrilor familiei. Acum că eram toți creștini, ia și unchiul de onarin au ajuns la concluzia că era imposibil să mai trăiască cu noi sub același acoperiș, așa că s-au mutat. tik sa iau autobuzul în fiecare zi până la școală cu ajutorul lui Kumar am găsit o casă unde să locuiesc împreună cu o familie de hinduși lângă Queen's Royal College poziția era convenabilă dar camerele erau preaglomerate erau două dormitoare iar ei erau zece în casă. fiul lor cel mare care mergea la liceu dormea cu mine pe jos în camera de zi pentru mine era foarte deprimant să fiu din nou înconjurat de idoli și tablouri ale zeităților hinduse, dar acești vechi prieteni nu aflaseră că eram creștin. A trebuit să le explic de ce lipseam zilnic de la puja familiei. Am devenit creștin, le-am spus într-o seară. Familia s-a uitat la mine neîncrezătoare, iar tatăl a început să râdă, bănuind că era o glumă. Când și-a dat seama că vorbeam serios, s-a înfuriat. Vrei să spui că ai renunțat la cea mai mare religie din lume ca să te faci creștin? Tocmai asta din toate? M-a întrebat el pe un ton jocoritor, De ce ai făcut asta? Căutam adevărul și l-am descoperit pe Isus, singurul Dumnezeu adevărat, care a murit pentru păcatele mele. S-au chinuit tare mult să mă câștige iar de partea lor, dar și-au schimbat atitudinea când a devenit clar că eu eram foarte serios în alegerea mea. M-au acuzat că eram necredincios religiei strămoșilor mei și totuși ei vindeau carne de vacă condimentată cu curii în magazinul din fața casei, o violare flagrantă a hinduismului, dar nu le-am spus nimic despre asta. Tatăl venea aproape în fiecare seară, beat de la lucru. Acum blestemele cu care îl înjura pe Isus s-au îndreptat împotriva mea, iar mie nu mi s-a permis să dau niciun răspuns. Era totuși un om destul de decent când era treaz și, în ciuda urii familiei împotriva creștinilor, au încercat să fie ospitalieri și amabili. Mai rea decât dușmânia oamenilor, era dușmânia demonilor, deloc dispuși să fie blânzi. În casa aceea eram înconjurat de idoli care aveau un aspect înfricoșător. Cunoșteam adevărata putere care stătea în spatele acestor măști cu priviri lacome, și mă întrebam dacă era bine că am acceptat să locuiesc într-o asemenea casă. Deocamdată nu aveam nicio altă alternativă. Viața a devenit grea și la școală. După ce îmi câștigasem în cele din urmă respectul colegilor de clasă în calitatea mea de lider hindus, iată-mă acum ținta glumelor despre Isus. Până și băieții despre care crezusem că erau creștini mă atacau. Totul a devenit atât de greu de suportat, încât într-o noapte, simțind că mă apăsau puterile demonice așa cum stăteam întins pe podeaua sufrageriei, nu mai puteam adormi. Doamne, de ce trebuie să fie atât de greu să fii unul dintre ucenicii tăi? Am strigat încetisor. Te iubesc și am pacea ta în inima mea, dar la școală și aici, în această casă, este mai mult decât pot suporta. Oare aceasta este partea mea? În cele din urmă am adormit, copleșit de suferință. Pe la două dimineața m-am trezit, scuturat de cineva. Am deschis ochii mirat și am văzut pe cineva îmbrăcat într-o haină albă, strălucitoare, stând lângă mine. Treaz de abinele binele acum m-am ridicat și l-am privit. Știam că era Iisus, deși nu se mânea cu niciuna din imaginile pe care le văzusem până atunci. A întins mâna încet și a zis, Pace, pacea mea, ți-o dau ție." După aceea a dispărut și camera s-a umplut din nou de întuneric. Am stat așa multă vreme, asigurându-mă că eram într-adevăr treaz. Nu era nicio îndoială. Îmi venea să strig, Aleluia. Am stat mult timp cu mâinile sub cap, privind cu credință spre rai, bucurându-mă în Domnul. Experiența aceea mi-a dat din nou curaj. Aveam o nouă siguranță că Isus este cu mine, mă conduce, mă îndrumă și are grijă de mine. Bineînțeles, crezusem asta și înainte și mă încrezusem în El, dar acum aveam o încredințare mai profundă pe care nu o puteau clinti nici cele mai dificile împrejurări. Această încredințare nu m-a părăsit și nu mă va părăsi niciodată. Imaginați-vă emoția mea când într-o zi am văzut la fișierul școlii un anunț care făcea publicitate unei întâlniri a Asociației Tineretului pentru Hristos, care urma să aibă loc în sala de conferințe. Era cea mai mare asociație din școală, și totuși eu nu auzisem încă de ea și îmi imaginasem că eram singurul creștin adevărat de la Queen's Royal College. La prima întâlnire la care am asistat am fost primit cu căldură și în curând mi-am făcut primii prieteni creștini. Cel mai mult m-am împrietenit cu Brendan Bain, fiul unui renumit arbitru de cricket care devenise creștin de curând. Rugându-ne și studiind Biblia împreună, ne-am încurajat reciproc să trăim pentru Hristos și să spunem și altora despre el. Acum vedeam în mod regulat prieteni câștigați pentru Hristos, atât prin propria mea mărturie, cât și prin întrunirile săptămânale ale Asociației Tinerătul pentru Hristos, unde fusesem invitat să fac parte din comitet. Nu era ușor să-i convingi pe cei nascuți creștini că trebuiau să se nască din nou? Ca să evit confruntările cu familia hindusă, am primit de la director permisiunea să folosesc o încăpere din școală până la ore foarte înaintate. Majoritatea timpului îl foloseam pentru studiu biblic și rugăciune, întorcându-mă deseori în casa lor când se pregăteau de culcare. Când clădirea aceea a fost demolată un an mai târziu, am fost nevoit să mă mut. Noua mea casă era mult mai potrivită, deși era mult mai departe de colegiu. Brendan mă lăsa să folosesc bicicleta lui, iar noua mea gazdă era o creștină care m-a încurajat în credință. Când eram mic, am demontat de multe ori din curiozitate toate piesele ceasului și le-am pus la loc. Acum am început să-mi folosesc această pricepere pentru a repara ceasurile prietenilor. Instrumentele mele erau o lamă de... de ras, un briceac mic și un ac cu gămălie. În fiecare vineri seara luam bicicleta lui Brandon și mă duceam în centrul orașului Port of Spain ca să cumpăr piese de schimb. În curând mi-a crescut reputația... Elevii și profesorii îmi dădeau ceasurile să le repar, iar eu câștigam îndeajuns ca să am bani de buzunar și să plătesc o parte din taxa pentru casă și masă. La sfârșit de săptămână reușeam să mă duc acasă la Luchman Singh Junction, unde predam încă la școala duminicală din cadrul unei micuțe biserici. Krishna preda acum la o școală primară de stat din San Fernando. Și el și Shanti puteau veni acasă la sfârșit de săptămână așa că petreceam un timp plăcut împreună studiind cuvântul lui Dumnezeu și împărtășindu-ne ceea ce făcea Domnul în viețile noastre. Mai era o mare sursă de inspirație, mai ales în viața ei de rugăciune. Ne iubiam tare mult și ne rugam împreună la fiecare sfârșit de săptămână, cerând Domnului să-mi arate care era voia lui după ce terminam liceul. În mine crescuse dorința de a deveni doctor, Mă tenta pentru că era un fel de a ajuta oamenii aflați la nevoie și în același timp îl puteam propovădui pe Hristos și pacienților mei. Poate că reușeam chiar să merg la o școală din Anglia.